Принаймні, можете проконтролювати цього Попова, щоб він не перебріхував. Ну, не завжди, але іноді можу. Я, мов хлопчик, насолоджувався своїм становищем повелителя. Прекрасно. Що там у нас ще? Коляда, висунувшись поперед майора Мехна, ознайомив мене з структурою збірного пункту. Полки, батальйони, штаби, строєві відділи. На полки розбитої жіноцтво, щоб був порядок і навший неминучий кавардак. Мені це подобається, рішуче заявив я. Підполковнику сейсу теж сподобалося, похопився коляда. Майор Михно був іншої думки. Ви бачите на мені так зване обмундирування, товаришу капітан, зітхнув він. Це все коляда. Роздобув десь матерії та ще й подбав, щоб була під нашу офіцерську діагональ, а відкрив тут майстерню. Понашував у цього манаття. Сам, як бачите, в американському, я б волів зуставатися у концтабірній робі, ніж у цьому, та зрештою, махнув рукою. І правильно зробили, зауважив я, ви повинні показувати приклад, як сказано, порядок у танкових військах». Однак майор Михно не належав до тих, хто підскакує в захваті від кожного слова, мовленого начальством. Коли ми йшли на сніданок до підполковника Сейса, він цілу дорогу бурмотів ніби собі підніс, але так, щоб чув і я. Порядок, порядок. А всі вже тепер знають, де той порядок. Казарма, табір, а тоді кладовище. І цей наш збірний пункт. З табору знову в табір, з казарми в казарму, а там може і знову табір. І від усіх цих таборів чорніє вже і не в очах, а в душі. Підполковник Сейс, маленький, привітний чоловічок з ласкавим обличчям ждав нас у своїй кімнаті з кількома офіцерами комендатури і перекладачем поповим. Він наговорив мені цілу купу компліментів, заявив, що він у захваті від того, що може співробітничати з таким доблесним радянським офіцером, коли ж я скромно зауважив, що не бачу нічого особливого доблесного у своїй особі, цейсь сплеснув маленькими долоньками і обома руками вказав на мої ордени. Мовляв, а це що?» Сам він був підполковник адміністративної служби. До армії його призваного з запасу вже тоді, коли війська союзників висадилися в Європі і треба було думати про те, як освоювати визволені території. Сейс готувався до того, щоб відповідним чином нейтралізувати німецьке населення, та чому сталося так, що йому доручено організувати цей збірний пункт не для німців, а для радянських громадян. Річ зовсім не передбачена. Але він не політик. Він звичайний собі власник ранчо в Техасі. Кількасот тисяч акрів пасовиськ, кільканадцять тисяч голів худоби. Тоді він знає, як повестися в тій чи іншій ситуації. Що ж до впорядкування на цілому континенті, та ще такому, як Європа, то за це хай дбають гладкі котики з вищих ешелонів військової адміністрації». Вони сказали таким, як сейс, їдьте і організовуйте надійні табори для всіх ДР, не забувши пояснити, кого ж саме вони мають на увазі під цим словосполученням. Примітка. ДР скорочення від англійського слова ⁇ переміщена особа ⁇ Вимудрувані тими чиновниками реєстраційні картки, які припливли з Америки океанським транспортом слідом за сейсом, теж виявилися розраховані на цих невизначених переміщених осіб, до яких, коли хочеш, можна занести і генерала Ейзенхауера, і самого Уінстона Черчилля. Щоправда, в останню мить схаменулися і рекомендували… Щодо радянських громадян вживати словосполучення «збірний пункт». Однак табір завжди є табір, і Сейс не розуміє, навіщо радянських громадян, які опинилися в фашистській Німеччині, не з власної волі переганяти з за одної загрожі до іншої. Хай навіть там був чи дріт, а тут просто бетонна стіна. «З табору в табір», – докинув майор Михно. Сейс безпорадно розвів своїми коротенькими ручками. «Сніданок був такий, яєшня з беконом» помаранчевий сік, кава і чай на вибір, ніякої тобі каші з м'ясом, ніяких шматяр хліба завтовшки з цеглину, подзьобили по пташиному, ковтнули води ковточок, стрипинулися, розправили крильці і летіть. Я сказав підполковникові, що хотів би познайомитися з побутом наших громадян у збірному пункті. Сейс, ясна річ, не мав нічого проти. А він називав мене містер Сміян, я відповідав йому містер Сейс. З погляду мого селянського походження у цьому було багато комічного, але чорт його бери. Ми ж таки були переможці і мали право на якийсь свій етикет.